قل من کانا کانا دیو ضرورت سوچې وی دښمن جبریل زه یهود وی من تا ځکه نه منو چې پتا باندې جبریل آیات قران راوړي لا ربه فی دارکل کتاب راغلی ته نه نه دا جبریل مننه منو قران وای د سنت رغ امهر یهودی کړه یهودی مطلب دا دی چې جبریل غلط دی نو قران غلط شه دا رافی زیر یهود شاگر دے رافی زیر ردت صحابہ و ذکر گئی کہ صحابہ غلط ہو چی دا دین غلط چی صحابہ بدنام شو وہ دا دین نوی تا نو بے دین ٹول بازنام شا او چی سوک پا سند رد کئی کسی قا سند وي خدا تعدیل کری او پا تعدیل پا عدالت تر برزت رد کئی غ جواب گو رہا نکتی یو فاین نو یبریل چرے وېنا کړی دا چې قرآن لاله صاحبنو نزد ونه دغې دغه زما دین دې اجازه یې پر روانه حضرت امام بني قاضی عبد الله بن روایت راجعه کوي اثم اذا حدثتو ان قولی غیر هم ذکریم کما ته بل څه خبره کوي اثم اذا حدثتو ان قولی غیر هم زکلیم کما ته بیان کې 444 وین اسمعونی فانی متیون وسمیع اګه دې خبر منی نو سره ورته کته سول صاحبو جټه ما دږي دا به معنی وای صاحب وای میزان دی ورته ورزاید دې دې وګړه نو وای دې صاحب وای دا دې میزان ندی متی ندی نو دا دین کار اوره یو پہو دا دروژن راولې یوودم وای یعیس دروژن دے یو نوکتا فنن نہ دلو الا قلبک ا دې منکتا به ننلا وشتینه کوم کې دا وای چې مسجدن دی یالا کتابونه نو څوک چې صاحب خپل غلطی نو غلط کړ او خپل دېږي هدایت نو څوک چې رځ راکې نو غلطه له ازره دې هغه خلق که منی الله اللہ حکم نو تا نه نی دا صحاب و تعدیل نی که نو تا اللہ تخفیش دے تا عذاب دے مدودی سوک چی دشمن دا اللہ دا فرشتو دا انبیاء دے جبید دمی کائی نو الله دشمن دا کافرانو دے د اخراج دشمن سوک دے سوک چی پا عادلین یو دا اخراج دشمن دے یو د اولی یو دشمن دے یو دا قرآن دشمن دے دا در اوڑا قرآن ذکر کری لوتا دخرای دشمن سوک سوکی پواسطه و عادم لکه جبریل او صحابا رضان اللہ تعالی علی مجرین ایو دے لا تسمو لیادر قرآن والغوفی لعلتون تغلبون غجمت دی دی قرآن تا ضرور بشنی ناغت دشمن ویلے دا دشمنان دی بل دښمنو د اولیاء کرام دي وایداه شر الناس قانون اللهم دان کله چې قیامت قائم شي قانون نیبني کان باندې د مریدان د دشمنان د مریدان چې دښمنو د اولیاء کرام کو فرض چې دښمنان دي د قران راوافق يهوديان چې دښمنان دي د الله ان د قران دشمن د اولیاء دښمن د الله پایندا اذل کافنینه او هر واری چوادو کی دیوا دا نو تاوکي یو دل دینه دیوا دللا سمنا هر منلی امبياء منلي دي اخري مندلداري او بیا غوادم ما دا کړدا ارتاوکي دیوا دللا نبغ ارتاول شاتا نبغ ار اسی توي کيوشه پسند نی او يو ور دي حديث کې علي نبي علي نبي عليه السلام جوغه غوسته او غوسته فنبغض رضا غلیجی یعنی حضرت پسند نه نو نوارتا یو فنبغض او تر عام دے. بل دی بلک فر دین منی دې منزل ته چا ورسول دشمنی د واشتو که باغی دشمنیو کا نه دې منزل ته ورسیدل سورۃ کے فق خطاب اول خطاب مشرانو ذکر د نه امود نه کم دیم خطاب مشترک درې پریتای دا با سرور د موجوداو دریم خطاب خال مجدوتا انکار من الرواه مر اتعان بالنواهی سلالون خطاب انکار من انبیاء السابقی او پینزم خطاب انکار من حاضم ندی شپکم خطاب خلاصا و حافظ دعوانا کوئی زباک ورحال توضرون نار بانده بیاو گیلانه کوئی پاپرادیزای کهنه نئی زایو نے من مقرر کردی نئی کراغلی غدیروس کینی پاپرادیزای اول کینی صدقوا كل ما أمنا فذفرقوا من الذين أوتوا الكتاب كتاب الله وراء سؤلين لا يعلمونه واتبعوا ما تتر الشياطين على ملك السليمان وما كبر السليمان ولكن الشياطين كفروا وعلمون الناس السحر وما وزل على الملك المقابل سورة كي سلور مزمونه أول مزمونه لإصبات تيوالي لألاها فخل صفات فاتوكي اولا حصہ دا صورت دا حصہ قصو حصہ کے مومن قسم اکڑا اولا رکو کے بیان دا درو فرقو دا غی صفات اور احکام سرد دو مثالون بیادوی میں رکو کے دا توحید بیانو پا عنوان دا اعبدو سرہ کلد اللہ یوال بیانی پا عنوان دا لا الہ الا اللہ سرہ او کله بیانې په عنوان د سبحان الله سره کله عنوان بیانې په تبارک اللذی سره کله داغه تعبیر کوي په وجود سره دا ټول انوانات دي دا یوې مسلې چې چل... دا الله یو وال ده په ټول کې نو صورت کې د توحید عنوان بیان کو په وجود ربکم فقره ادله عقلیو اثبات توحید دغه شوبه اتقوی به بشارات بیا درې میسیکی دلیل نقلی من الملائکه انعام اربع د نشه نشته کړی د ځمکې منافع ساتو دي ساتونکو می معزز کو داغه ارزش من معاف ته او داغه ته تیمه په تفیو بشارت وکړه د څلورونو مې په خطاب خاص کې پس خطاب عام نه خطاب خاص کې د دنیا او معزز کو پځاره ته د انبيال اسلام لګري شو دغه کتابي شروع کړ او سبب به کفر د الله دین دا ورایدو دې اصول بیان کړ چې سړی چې اوري نیو پاره کې قیمانه حق راشي قیمانه حق یعنی حق پټای د حق په پټولو ګن اس پاد دی یا خدای هغه اقتدار دی یا دنیا دلاس دی یا حق پټی او دا وای چې دا حق پټول خکار دی هغه باندې شکوک غالب شي نیچي پہ غالب شي وایره مونږه تا بد نه وایي حالانکه قران نیمه سه نزيات پرد د باتلو کوي دیو جنه پاور خسویته غالب شي نو ارانه حق پر شي باتل ته باتل نه وایي دا <تصفيق> منکر د دی دین د الله مبتدی تا مشرک تا زنده ته زنده زندیت نه وي وای خسائت ته مونچا تا پد نه وي دین تحریف خود غرضي په غریب شي نو اصل مطلب واړي او اصل اورم د ریم د حق وینا کي عمل پنه کيد د اصول ديوديت تحریف کيت مان حق وترکه عمل دغه اصولې مؤمنان ته بیان کړو یو کله کې د الله په دین دیم د خدای لپاره بدن او مال خرج ذکر د صلات او او دریم ایمان بالاخره هر عمل چې کای نځای دی چې الله به ما سره حساب کوي د شپق خطابو شروع کړ بنی اسرائیل ته اول خطاب کې اتنه متونه د نعمتین تتمه به ترغیب ادم خطاب کې د دې پالیتې د مشرانو نقرهود خیال اتهام اځره موجود سلور موجوده یو محرفين د منافقين د ريم امين سلورم مخصسين انظرهم بالجنه پدېن خطاب کې انکارهم من الاوام والتهانهم بالنواهي چې کم د حکم له نوغه نو کوي چې کم د الله باندې کړی دی نوغه سلولم خطاب کی انکار من الانبیاء السابقی او پیزم خطاب کی انکار من حاضن نبی او پاکم خطاب خلاساو دو قرآن قیدت آدھا چه کلم مضمون بدلی نووصل کئی فصل نکئی لگا سمیت چه علماء فصل کئی برفواد ختم شي نو فصل کی الباب الثانی فرمن صوبار. کتاب الصلاة ختم شي نو فصلو کی کتاب الزکاة یعنی اس نوے باپ شوروشو آئی کے بدائی قرآن که کرا یو مضمون ختمی نو رستونی آیتون دا سراری که مخکینی مضمون سرم تعلق وری رستونی سرم لری صورت کې یو مضمون دو توحیدو دویم دو رسالتو که نبی اسلام رشتین پیغمبر دے قرآن که اثبات کئی دیوشی نو دا غی سو طریقی دی یو طریقہ دادا ته د مخالفینو اعتراضات دفه کړي ته ته دا اعتراض کې دا غلط دی به طریقه دارا ته د دا مخالفینو دلیل مات کړي به طریقه دارا ته د دا اثبات ادله ذکر کړي هغه سلو واړه عقلي نقلي وحي ال حج دلته کې اثبات تر رسالت شروع کړي او اول د مشرکین او د کفارو هغه اعتراضونه په پیغمبر چونو غیرت کړو دا سل آیتونا پا توحید کیوں جو کم او دینا اس رسالت پا دفع دا شبا تیواردو علیہا اگر اعتراضونا جب پیغمبر کے دا نداغی جواب کئی دا قل من کانا عدو لجبریل دا آیتونا راوری دی اشارہ ماس آیتی مضمون ترا جی جبریل کتاب راوری د اللہ نا نو کسوک اتراس پدے کئی پا جبریل کئی نو اغدا اللہ جشمندے یعنی سنت مضبوط تے لکسن کے روافض اعتراض کئی پا صحابہو باندې مطلب دا غیدہی چې صحابہ بدرام کو نو دا دن سنت کمزورش دن قوینا دے دا دے یہود انہا غیدہ کرے لے یہودوں میں اتراس کو پراوی باندے جبریل امین باندے که دا راوی غلط تے ندا دا چاچه روایتو کو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه غلط دی نو درست نه ایتونه ما مضمون سره لغي او سرم سره لغي نا دا قران ربته چې مضمون فصل کین او سل کای لګی او بل سره دلم ما جاء اومنه د مضمون شروع کیه اثبات رسالت یعنی سمانه محمد رسول الله متنیبي نه دی نبی دی محمد رسول اللہ مدعینه ده رسول اللہ رسول اللہ گلشوه چادا لگل ده ده زان دا نا خبری نکی انو اول مختصر بیانی اکر چه حق پرس راگه نیو ڈل ده اللہ کتاب غردو بیرسو دقی تفصیل کئی پده نمش و بیدی یو اعتراض پا پیغمبر داو داو پتام تیجی چه تا پیغمبر ذکنه چته دا اغه خلکو تعریف کړي چې هغه جادوګرو سليمان عليه السلام او داوود عليه السلام جادوګرو اته جادوګرو صفت کې متذک پیغمبر نه دار پتا به اعتراض کوي تزک حق پر اسمه چې ته خود اغه خلکو شاګرد دي چې اغه کرامت نمنې اولیا نمنې تصاقات خیرات پتاب پتا وندایتي راځي شه شی, شیطان یو قابل جرنیل دی د کفر او د شرک اغه الفاظ رنګ بدلای معنی یاغي اغیته دارن خلو چې محمد رسول الله پیغمبر ذکر نه دی چې د دې جادوګرو تعریف کړي دلته اغه رنګ بدل کړي چې دا سره حق پر ذکر نه دی چې دې کرامت نه مڼي اوریان او هغه میچد او ابیان مرګره ده دو ابیان مرګره ده دا ونګي دا یته راز پتا به کفارو دا اعتراض پر نبی علیہ السلام کو چته حق پر زګنی چته د بیان کړي د نیکاسیر جلدی اول صفایو سر شپک دیشمو کې ذکر کی چې داج اعتراض کوم نه شروع شو دا د شروع شو چې کله حضرت سليمان عليهم السلام وفات شوه نو شیطان لهګه یو دچا چوی لیکلا چې پاغي کتاب ته کې سحر سحر مطلب څه دی د غیر الله راه کول ټول <tool> الفاظ د موسیکانو کیدی نو پای کې غیر الله را مدد کول دي شیطانان را مدد کول دي فرشتې <تصفح> <فارشتيرام> را مدد کول دي نو کله کله شیطان مسور شي غقال ولو کی پیرې نو د یو ګور کارموشم د موسیکینو چې کندرګاونه چې کله راوي ته به منښت وره نو دا رینه په اواز شورش قبول نو د یو یو ګور کنه داواز دا به شیطان کو دا سور بوتان درگاویو نه چو پدې کې شیطان بناس او شیطان باوازو با کې قبول تا نظر نیاز تا منته قبول شوا نوموسکین و یوګر اتنه او ری تار کئ دا یې د هه فرقه هغه درگاه هی جوړ کړو نو دې کې به شیطان ناس کو او شیطان د آواز کو قبول او خلک پدی او چې زنا مشتگان شو سلطان محمود غزنوی رحمت الله علیه چې کله په هندستان اغلوه حمله کړیو داغه 900 دی ته کال شو داغه حمله څومره ته غاړه سند کې سمندر پغړا حالت دರ್ಗا و دیندوانو او پاږي کې او بوتي جوړ کړو ډېر دنګ تقریبا 3 تا خدان 3 تا دنګ او ډېر غټو او داغه درگاه منته کې وا نظر نیاسي او سلو سره وکړي دا سلو سره وکړي داغه وقفو دغه سلو سره کله آمدن برات او په دا درگاه بلګیدو په دې درگاه کې داغه خاص منجاورین سلو سره کسانې دا سلو سو مشران او درگاہ دا غیر منجاوران جینکائی میں پیغلے او درگاہ پا سر جینکو پا کونسو جاروکو یعنی دور عظمتیو پا کونسو جاروکو پا جارونا او زہبی لکلی دی دول کے چه دا غیر درگاہ جرس چکمو چه کل دا غیر بازد بچورو کیدو نا جرس بوٹنگ اغه جراس د سرو زرو اغه دومنه وکه 100 عامنه 200 منو زابي وي تاریخ اسلام کې وقانا 100 عامنه اغه 200 منو سرو چې هغه نه جراس جوړ شو او داغه आवाज په تخت ملي کته جره اوس د صومنات पूजा پات شور شو د دې به کېده سجده به کېده او د نړۍ نه خلق براته عدالت عظیم بکو سلطان چه کلا غبط تو در همدان جمع شو او پولکن منون اسیو ورته پیش کړ چې دا سرو اخلا ادمه ماتو سلطان ٹھیک ده او پروس تاریخ کې با زمانه کلی کلی محمود بوت فروش ارم محمود چې بوتان دے خرصو نذق قللم بوت فروش نه پردم زفنم بوت شکان پییدم اغا محمود چې بوتان مات کړی ده محمود کتاب د الفرید په شکان کې کې اودر بهتر کتاب ده نو سلطان حکومکو چې غرور را اخلاص کوي کله چې اغا بوت مات شه نو د نن تشم الغدرې یوم الغلزه سولہ منو کی اغا بوت ټول مرغله لري دا د عقیدو چې پر عمل کې پشي دا شیطان بکول حضرت شیخ لکلی دی قرآن پیر رحمت اللہ علیہ قل کتاب کے یوظہرون باللحاو السوار کل کل شیطان گیر جوړ کی او جمع تراشی خلقو تا تقریف شروع کی خلقوئی ڈیر لو عالم را قلیم فلانی دا کیا آلمو نبی علیہ السلام د مرگ بند بس چکے دا کې اعظمہ که دارون ندوکے اگر کور دا جرگی یاغه کوسې جوړ کړو د حضرتنا یو کم فګنی وی شل کاله مخکې دارونو دو جوړې شوی و سن 129 سال قبل د حضرتنا نووی جړګه کې تاسو باورې دي چې کله جړګه د حضرت ته قتل کيدا نو شیطان راغله او پکې د حیوان ملک راغلم په پیغام کې جراسرې زماممت په گمراه کې نو شیطان راغله نو شیطان مصور راځي داوی شیطان گمراه کوي پساغره کرای چی شیطان ایو سریتا وی ای تذکیح و بدل اذرکم هنوبول اگر کی وی زفرانیب بابا ایم نو دیو گول بابا اگران شکنه را, را مدد کی اوچه موحد صدی نوگو اینا دا اللہ بندد فرشتی دی مصورشی دی زمان حاجتی پورکا دیو پاکا حدیث جن کردی ابن من کان فی ارد فلاتن څوک په ځنګل کې صحرا کې اذر رکه کې فل یونادي عباد الله عینونی میچور کې اذن الله بندانو زمامدار کې ف ان الله عبادا لا ترونه دا حدیث پر سرور خند سره ابن سنی ذکر کړی ما البصائر دې حدیث راوړل ما پدې سندن او متن کلام کړی اول خو پدې په سندونو کې معروف المحسان دې او قابل له حجت ملي محدثين هغه ورغوروله دي داغه نور روات من ذکر کړی دي ابیا می معنا کړلای چې حدیث معنا ده سن ده یو سره روان دی هغه واه 11 جونن خو به دي اي سړي زمالا سنی صلی الله رنا غدا شويدا نو زه مطلب سوک دي ان ګوره کړه دا کی څوک دي داغه حدیث مطلب دا ده چې دا غځای کې کړه پای بنديانین چغه وو وکسو کئی ما تلار ساما کئی نو شاید که ده خدای بندیان دی، خدای مقرر کری دی فرشته اغیب مصور که لار رضا ساما کئی بل ارد فالات تو لیده، نو فالات که خمرو نیشه بابا گان چی خبرنو تو آواز کئیتا چی تاس بی دلیل نیسید بعض مبتدینو ده عدیث دلیل گردو لیده نو ما البسائر که ده عدیث پسلوخ سنده ذکر کرده دا غم مخارج میں خیریدی مکمل سندنوں میں خیریدی بے قرواتوں میں کلام کردے دا ترجمین امس کے میں تا پتاوا چہو سرے او منزل ترسی او خرن پوٹی لار خرابی جنشی رسے دے نو خلق دا توحید نکے منشو یو خدا احادیث موضوع چی مولیانو با یادول او دارنگے اقوال باتلہ دی مولیانو با یادول نو ما پا زمانے کے البسار لکلے او دا اطلاع دا اطلاع ما آغا وخلی چې کہ خلق باق قرآن مقابلہ دا پیش کری نو ما پا غیر مفصل کلام کریو اندر قطر شیخ تظمہ کتاب البسائر پیش نو آغا پیو تقویز لکل رئے ما ته را رئے چې ما دل کتابونه رنے تو حید لی ما دا سی کتاب چه ساندن امتن کلامی او اشتیعاب درواتو کڑی نظما دا نظر رنے تیر شوئی انا دا اس کتاب سوپلی کلی شئی کتاب چې مفصل پاگئی کے د حدیث تاریخ فقہ ملل د دمازائبو ذکر بھی خیر او مسالا او بیاد دور اشتیعابی کڑی نظما حقل دنگ پاتے شوئی دا کتاب مندی بھی دلے اما تیر کلی کتے اجازت کے نستا طبقات او وسائر منشائے ملکۃ قطر انغه دا کتاب دی نوماک دروازه کوي امان شان دی کړه چې شیطان څنګه سرغنیږي او کړه راضی کوي غواضی او خلک دوکا کوي یو ورځ یو دوت نارال د درس مو ما ماته ییږي د رسال پورته میرا باندې اشنغر ته تلو تند یغستو دار رانه غلطه شوی و ناسا پتر علی دا زه رب تک وبدي را په لاره را سمکرمه تو ما په جون کې غدان دي دي له کسمه لاله تر خېلی نو فرشتو او کله کاري خېلی نو شیطان دي وی دي تام په ين اوسه جوړت ادم کومه تو با صافار. ما نه زم جوړي چې دا خبري کوي دا ما د قرا بنديان دي فرشتي مقرې کړی چاته سم لاله کوي شيطانانو غل دي د سليمان عليه السلام ولګې دا یو کتاب ته ویلي او پاوی کتاب چکه دا عنوان هاذا ماکتبا اسف بن بريق بلخي صديق للملك سليمان بن داوود من ذخائر كنوز العلم ثم دفنه تحت كرسي شيطان دا اولکل دا شعر منتر او جادو او دا اولکل چې دا اسف د سليمان عليه السلام وزر اعظم لیکلي دي دا قزانی د علم دی فدای کړو کی او کې د غیر الله رحمت کېږي سور سیر جادو منتر چې دی نو اې کې د غیر الله رحمت کول دي نو شیطان کله کار کوي دې سړي کله چې دا کار یو کو ثم قام ابلیس دعنا الله فتیبا فقال يا ايها الناس ان سليمان لم يكن نبيا انما كان صائرا فلتمسوا سيروا على متاعي والبيوت سلیمان پیغمبر نو به شیطان قدرت خلق ته تقی شروع کړو ایها الناس سما ګیره وا خی ځانولا کړو خلق ته ایها الناس ما کان سلیمان النبیین سلیمان پیغمبر نو انما کان صاهر ده و جا جورو فلتمسوسهرو فی متاعی و بیوتہی هغه چې کم جا کو نو هغه داغه سامان کی پروتی یا کول ثم دلهم على المكان اللذيذ فنوه بیا شیطان علیہ شر جردید او جادو کو نو غذا اور تو کو ادا تاسو کو نه چوک کتاب چارا وتا ابه ائے کی غیر الله بلنه خلق سلیمان جادو کو او دامنای چې مسخر نو په جادو مسخر کړو د دې مطلب دا ده چه کفار همیشا حق پرستا جادوگر و اید اولکا اوی گوار جادو دے ورسخا نو کل در کل او نو پرد دم با دربانی واشی لیوانی با دی کی لار نشمجلس دا یو اعتراض داؤ دو جواب دا دے سلیمان جادوگر نو سلیمان دے جادو رد کرد دے بلکہ آگا حق پرست پیغمبرو دارم بی اعتراض دے پتاب امدغسی کئی چه تقوز جادوگر امر گرد دو آبی ز پلانو مرګره دا لومبی مر اعتراض دې میتراذ بدا کوي چې دا د مننه دا کوډې منتره د خپل اعلانې کېږي پوجا د بشکوره پوجا د پلانې پوجا دا خپل اعلانې کېږي او د اعلان دوه پليشته را لګړي او هغه ته دا د مننه خېل د خلکو کارونه په کېده د دې اعتراض ندی جوآت وما انزل على الملائکه نه باب العرو تو ماروت الله تعالی دیږي دروغ وایي دغه تعقیب مده دما کوم درین اعتراض کین چې دا الفاظ چې کوم دي دا په خوانو پیرانوی دي به برکت فلان به حق فلان نو تم دا ویل الفاظ و منی کای چې هغه پیرانوی دي فلانی بابا به چې دعا کوله نو دا به فلانی بابا و ځایي دا غي جواب لا تقولوا رائنا موي الفاظ مشتبه چې معنا د شرکوم شته د توحیدوم اگر کا غي ویلی نتا سیموي اول خو غي ویلی ندی مطلب دا دی په دعا کې به هغه الفاظ استعماله کې هغه صافي امن قولوی موږ کې دیاں کو په بدل الذين ظلموا قول غير الذیق چې حديث کې راځي چې دعا کې به هغه الفاظ وایي چې څنګه پیغمبر صل الله عليه وسلم نه کړي کم يلته بهنکه صحابي د رسول بنبي کپلای د رسول کلوسته او حضرت الله ما زانه دي دانګې جساس لکي دیلان دي چې الفاظ دو دعا نه بد دي ځان په کې الفاظ باندې نه کوي دانګې یې پاسکار پاسکارو پاديو کې وزن نه الفاظ نه وایي چا صلاته تنجينا جوړ کړې ده چا صلاته غم جوړ کړې ده او چا سجود کوي حالانکه شرط پاسکارو کې ده چې اغه لفظ بو وايي چې نبي عليه صلوات والسلام استعمال کوي او تغیری مشکول سبحان ربي العظيم پرکو پر کوي نو تغیر نشي کولې چې سبحان ربي الودین په سجده کوي سبحان ربي العلا پرکو پر کوي ظغیرم نشه کولیتو تبديلون نشه کولیتو الفاظ مسنون وبوي څلورم اعتراض کلکه دادرې اعتراضونه مفصل بیان کړم یو اعتراض حضرت داوود علیہ السلام اصل کې اعتراض او شورشو د جبريل نه یو اعتراض داوود تي تاسو را شریر دی جبیل دی هغه ما کې مضمون سروم لګیدا دی سروم لګی تا تا وای مون ته پته ده چې ته دا شاګرد دی انا اوا مونږ یا نو چې بد وای کله نه چې بد وای دا شاګرد دی دوی می تیرا مون ته پته را چې ته دا دی چې هغه کرامت مون دی د خیرات صدقه دوی می مون کې سوایي دا د مشرانو وینا دی پلاني بابا وکدما چون دا به دا به سلوو الفاظ نقل دي منقولي منځ زان نه کو سنواي پینځو جو سلوجو کله می تیراد ته په خپل غلطه نو تاب انیسه بارلی پرون تاس خاط کې نه نظر پرون د دوه نو کوله ن پروند یو څوک ول ننبل سکه داوی په نبی اسلام به اعتراض کو چې پروند دی بیت المقدس سمخ کړه ان نیمه خپل مطوار پروند خنه کعبه ته مخ کړه نن دی بیت المقدس سمخ کړه داوی جواب مانن سخمن آیاتین زو زدی وینادینم زو د خدای حکم تابعین پرونده تخلایل داسه مخکړه نن راته داسه مخکړه داوی پروند می دعا کولا ماوی مشران دا کئی نمام کولا نمی دلیل اومنده که مشران غلط شیدی مطبیعت سنت میدی نزو خلاب شون زو خو نسخه منم تانا تا فوز کم تا نسخه نمانی پرون تا پر توب ناغو سنن رو لگون دی پرون تا پرسته ناغو سنن پا کیا و لی کلی نسخه تا نمانی ما ننسخ من آیت نونسی ها جواب دی تابا نمام دا اعتراض کئی ګورې مولاتاپور نو دعاګان نه کولې او جماعتي صورت نه کوله دا به پپ رومباي سيپارکه ما جواب دی داغه سي تراس کفارو کړو نو الله پیغمبر ته ورتوا عزت او حکم تعبی زته خپل زړه و نه د نیم دا وخت تم سي کلیګ نه غواپ کوم حضرت قای حکم تعبی مانن سخت سم جواب دي اولدي ایمانه بد کوم په دې شو شپږم تیراد دا کوي چې له وې بادشاہن کې سال کې نومبر او منبر شه د سورينا بادشاہ له دنیا کې یو بادشاہن کې سال کې نومبر تا وه لنګ خال کو جواب قران کې مفصل دا مند شرک دې قران دې جوابونه مختلف کوي وذربلانا مثلا ونسيق القا دا جواب په 27 تي بيانې مال مثال زه د پښان مخلوق رام مخلوق ته خودو کې سفارش غوري چې بادشاہ څه په حال پور نه دي اوذو خوا غذات ان کې و عقبو اليكوم من حبل الوريد له غده مرای درګونو نږدې ا بادشاہ کولر دي ا پتا نه دي داوی گی بادشاہ ذان لما آوین گوری اس طرح کی گی وَلَا يَوْدُو حَفْضُهُمَا نَسْتَرِكَئِمَا لَا سَاتَنَا دَا بادشاہ اس طرح بادشاہ نائب نیسی دو, دو جنہ نائب سرینیسی مناب یعنی اصل مناب کے کمزورتیائی اصلن یا عالی ذن اصل کے کمزورتیائی دا اصل اسلن ینیزه وخت ننل کې کمزورتياله کباډشاه هغه ټول مملکت حفاظت نه رسی نوابې کې اجز ده اسلن چونکی اسلن اجز په کینه دیو جنات ته اجز او ذات رب عزت کې اجز نشته زای اجز نیم زمان په ذات کې اجز نشته نو زمان آیت تصاجت یا کلک را اجز راشی اریزان لکه امام په مذلاری ابدوسی او ترازی نو فوقاوی نه دېونی سي داوري دې نه باندې سي زه تايجه زاري دي نو نه نه الون وي شي چې مونات کې په اصل کې ایجز اصلي یا ارزدي وي او رب عزت کې ایجز اصلي او ارزدي نه کی راتلې او که توه دا لا نه آفسه نو بېمانه تا خو اول الله تعجذ وي یا نو سره کیږي دیم به دی فرایتا لا علم وي چې زم ما حال نه نه دمې قرائته دی قادر نه وي او زه ربانا مثلا په نسيه خلقا تمي چې پیدا کولې نو څوک دلرځولاو ساس کې وبونم پیدا کولې زمانه ایب څوک او تا چاته فریاد کړو میچ غړ پړشه دبا خل دې درک نه اوس ما نه ایب لټه قران شو بے رد کوي په مختلف طریقو وصلا وقالو اتخذ الله ولدان چې ولد ولد مانا پیدا شي حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم او بو کی مندره دے قران وقالت امراۃ فرعون قرۃ عینی لی ولک لا تقتلوا اسا عین فانا او نتخذوا ولدا دے فرعون خذوی بچے موج نہیں منتب خیر را کی او نتخذوا ولدا دزی سمنا ماتانو و پیدا کیو پیدا اتخاذ الولد سمنا نائب منگو بوډا شو زمون کار و دے کی اتخاذ الولد نائب تویی وقال الذي اشتراه من مصر لمراته اكرمي ما سواها اسا اين فان او نتخذ الولدا كم سويتي حضرت يوسف مصر کې اغستې خدته اي د زایزت مونکا او نتخذ الولدا مونږ به قائم قامو نسو زمونږ کار و سموي دا نه دي مشکین دا الله نائبانشته مونږ سواله غيته کوه غي مدوم کو لپاره فرایته کوي وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاءُ عِنْدَ اللّٰهِ مُشْرِکَانَ وَيَدْعُونَ إِلَيْهِ سَفَارِشَکِی مَعْنٰا بُدُھُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللّٰهِ زُلْفٰ موندې ته فریادہ جزيکوي چې مونږ راځې تلځې کی بارا او ثم مُشْرِکَانَ دغه مثالونه ول دا شپږه او د دې شپږ جوابونه قران کړی وی ومه دا چې کته حق پرستې نو کله دې مونږ محمد الله حق پرستې او سن دایا چراس کی کستا مسالہ حقی نمولا سر دے بلوئی کنا مولا لوی دا مولا سر دا اغٹ کٹے پانڈائی چے از کانبونت سر دا اغٹ پٹے او نا غیب ہوئے لیو وقالو دولا یکلمون اللہ وائدے اللہ منتوین آولین کئی خبر دے مسارا خدایتی کنا چاو دے حق دی داویں گے دا خواب علما دے منتوئی دا اعتراض اونه دی وم از زکر کرده یا اعتراض سنتاز اغا جبریل را دی غلط ته در ام تر جادو گرمار گره در ام من اغا شیوائی که مشرانو دی سلورم دار فاغ در دا مشرانو نقل دی پینزم ستا خبرنن یو در سبابل دا سبا شپاگم دا لحنای بانشته الله اللهم انتوایو لینا او داوارا شبه اصم کوي پا خائم کلی اصم کو اس ترجیمت کم ار کلا کرغدی پیغمبر دالانا داس پیغمبر کریسټن کوم کیو داغه حکم او چرای سره دین نہنو بنی او لاتن دین واحد حدیث کرا دی نہنو بنی او لات منګیو رونیو اعظم د ټول یو دین دی څه تغيرنګونه بدل کړی دی دین یو دا الله انقیاض مطلب دغه خوشحالي البته رنگونه بدل کړی دی د مونږ رنگ په موسیوی موسيوي کې بیلو عادی کې بل شر او موږ عام اوس دې دا رنگه انفاق فی سبیل الله هغه کې پیورنګ ودي کې بد رنگ شل نهونه بني نه بني یو رونه یو او زمونږه هغه ټول یو دین دی دانا چیزم دین مصد کن کن دا نڅ زمون بین مسدق قل ما ماکم تصدیق کوم کې دا غشي چتا سره دی تا سره کوم دین کې نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا بیان کړي نو نبذ فريقون نبذ هغه شته غردور ته وای هغه غردول کې سويته بدلږي حدیث کې راځي نبی علیہ الصلات یو چغا غستو هغه کې شي ګونو نو حضرت غردولہ فنه بادو نه بد یو شی بد غنی یو ورده د خلکو دین محمدی بدو غنا او وردو او وردو یوټله دا خلکو نه چور کړی شو د دې کتاب سيو وردو د الله کتاب مرات مرات نه دغه علماء سوچ سو دی ته د خوای کتاب کول شه اغه زکړو نو اغه وردو شاتا و راذورین تبو ایت اول صورت کې بیانو لا یومین ازل ته کې لا ایمان پکې نو توحید پکې نو نه جاهلان پاتې شو ما نه راشو هر مشرک بے ایمان لا یلمږه اتابی شودی دغشی چې د رسولی شیطانانو اوست سليمان